Tizenötödik fejezet. Egy héttel az Avalsz istentisztelet után Jostein olsz hellépett be a boltba. Napsütéses délután volt, éppen hosszú műszakba indult. Széles hajtókájú, sötét, vízhatlan kabátját, elnyűt munkás nadrágját, és ormótlan bányázba kancsát viselte. A többi látogatásával ellentétben most jóval cél tudatosabbnak tűnt. Amíg Berta kiszolgált egy öttagú családot, a férfi a kabát zsebébe gyűrte sapkáját, és mindkét kezével végig simított a haján olyan gondosan, mintha az üstökéből meríthetne erőt a koncentrációhoz. Amint a család kilépett az ajtón, Jartina Ranheim kisasszony pedig a pincébe indult burgonyáért. Jostein megkérdezte, hogy Berta találkozna-e vele a következő szombaton, miután mindketten befejezték a munkájukat. A breszeriében tette hozzá. Berta folytatta a liszt és a cukor pakolását, mintha nem hallotta volna a kérdést, mert alaposan végig kellett gondolnia a megfelelő választ. Egyszerre akart is találkozni vele, meg nem is ezen a módon. Azelőtt ismerősökként beszélgettek, miközben ő kiszolgált a boltban. Nevetett, amikor a férfi a munkanapjáról, ő pedig a saját napjairól mesélt. Karácsonykor még sétáltak is együtt. De ez más volt. Joszthány Olszem most új sütető komolysággal kérdezte. És ha igent mond, ez lesz élete első rendezúja És egyben valamiféle ígéret is. Ha visszautasítja, talán elveszít egy lehetőséget. – Szívesen – válaszolta végül. Amikor szombaton találkoztak, úgy döntöttek, hogy vacsora előtt sétálnak egyet a fránzehágenben. Megbeszélték, hogy nem lesz komoly vacsora, nem húznak szép ruhát. Csak egy napi ajánlat a vendéglőben és egy beszélgetés. Sütött a nap, kicsit fújt a szél, és sokan mások is odakint élvezték a jó időt. Mint mindig, most is hatalmas volt a zsivaj a kikötőnél, a gyerekek és felnőttek, a lovaskocsik, a gőzhajók és a pavilomban játszó négy zenész mind hozzátették a magukét a kavalkáthoz. De amint beértek a park ösvényeire, és maguk mögött hagyták az első dombot, békésebb lett. Kivételesen az olvasztó kunyhó is csendes volt. Találkoztak egy másik sétáló párral, Berta a férfi ruhájából látta, hogy valószínűleg tisztviselőként dolgozik. Eleinte egyikük sem beszélt sokat, de amikor megérkeztek a kórházra és a tengerre néző üres pathoz, Jostány megkérdezte, hogy leülnek-e. Örömmel, bólintott Berta kifulladva a kaptató után. Leültek a pad két végére, de aztán mindketten elmosolyodtak, mert olyan furcsának tűnt, hiszen ismerik egymást és különben sem a burzsóázia gyermekei voltak, ahol az illem és szabályok írták elő, hogy mekkora távolság lehet közöttük a padon ülve. Már jó idejet tegeződtek. Így aztán egymás mellé húzódtak a pad közepére. Berta nemrég töltötte be a huszonegyet, és most először tapasztalt meg valamit. Ennyit tudott. De vajon jól csinálja? Kérdezzem valamit a férfitól, vagy hagyja rá a beszélgetést. Hána Brumeneszel múlt vasárnap az Aválcneszi istentiszteleten voltunk, szólalt meg végül Berta. A lelkész a két Máriáról beszélt. Egész héten a prédikációján gondolkodtam. Ne szégyelt, hogy ember vagy, ezt mondta, mert Istentől teremtettél. – Olyan szép! – Jostáinra nézett. A férfi pillantása a tengert és a szigeteket fürkészte, és az alattuk fekvő kórházat. Nem mosolygott, de nem is tűnt komornak. Talán az ő számára is ez az első alkalom pedig idősebb volt Bertánál. De ha korábban már randevúzott, akkor miért nem házas? Olyan keveset tudok, annyira tapasztalatlan vagyok, tépelődött magában Berta. Jostány kisé, tompa és széles orra erős kontrasztban állt, beesett torcájával. A szemöldöke és a hajvonala között egy erős ér húzódott a homloka közepén. A keze tiszta volt, de nyugtalan, ujjaival a zombiát ütögette, mintha láthatatlan billentyűkön játszana. A Két Mária ismételte meg most. Szűz Mária és egy másik Mária? Igen. A férfi lassú mozdulattal bólintott. mintha valami más járt volna a fejében. Berta arra gondolt, hogy talán untatja. Soha nem beszéltek Istenről. Észrevette, hogy a férfi keze megnyugszik a combján. A két Mária... Ismételte meg újra, mintha csak a bibliai történetet keresni az emlékezetében. Igen, az, amelyik... Nyosztájn azonban félbeszakította. Hallottam egy furcsa történetet, ami oda meg. Mondta és a kórházra szegezte pillantását. Az épület csupán néhány évvel korábban épült. A korszerűen felszerelt kórtermekben harminc beteg számára jutott hely az orvost, a nővéreket és a szülésznőt is a bányavállalat alkalmazta. Az orvos feladata volt a barakkok és a munkásotthonok tisztántartásának nyomon követése is, mivel a fertőző betegségek könnyen terjedtek. Alig néhány év telt el a legutóbbi kolera járvány óta, és az orvos éppen kampányt folytatott azért, hogy a bányászok rendszeresen váltsanak alsóneműt és alaposabban tisztálkodjanak. A betegek gyakrabban kerültek kórházba skarlát, tuberkulózis vagy más fertőző betegség miatt, mint a bányában szerzett sérülésekkel, bár az is mindennapos volt. Valami hasonlóról hallottam, nem pontosan olyasmiről, mint a két Mária, hanem két fiúról, hogy közvetlenül a szülés után összecserélték őket. – Összecserélték őket? – Igen. véletlenül a másik anyának adták őket. – De ha tudsz róla, akkor észrevették a cserét – mondta Berta. – Visszaadták a gyerekeket a saját anyjuknak? – Nem. Nem fordult Berta felé. Helyette egész idő alatt a kórházra merett, miközben a két nőről mesélt, Akiknek az előző nyáron mindössze tíz perc különbséggel született meg a fiúk. Egy fiatal, 16 éves fiatal lány és egy idősebb nő, akinek már sok gyereke volt. Egyikük sem látta az újszülöttet, mielőtt elvitték a kicsiket egy másik helyiségbe, ahol megvizsgálták, megmosdatták és bepólyázták őket. Amikor az ápolónő visszatért a babákkal, véletlenül összecserélte őket. Anélkül, hogy az anyák észrevették volna, hiszen nem látták őket addig. De hogyan vették észre a cserét? Több hét talán pár hónap telt el, amikor az idősebb anya találkozott a tizenhat évessel, és benézett a babakocsiba. Azonnal rájött, hogy ő a kisfiú anyja, mert a kicsi szakasztott olyan volt, mint a többi gyermeke. De akkor visszacserélték őket? Nem. Épp ez az. Nem. Mi történt? Az anya, aki észrevette a cserét, nem mondott semmit. Mert a másik gyermek, akiről hetekig azt hitte, hogy az övé, a fia lett. Hogy az idegen gyermek? Igen, már nem volt idegen, hanem az övé, azért, mert ő szoptatta és gondozta. Igen, így lehetett. Josztáin Bertára nézett. És te mégis tudsz erről? kérdezte Berta. A férfi megrázta a fejét. Nem, csak azt mondom, amit hallottam. Kis idő múlva hozzátette. Sokféleképpen lehet gyereket nevelni. De lehetőség szerint az ember sajátja legyen, válaszolta Berta. Josztáin rámosolygott. Aztán a kakukról kezdett beszélni, amely mások fészkébe rakja tojásait abban a reményben, hogy az ott fészkelő madár majd kikölti és felneveli a fiókákat. Majd teljesen tökéletes kakúk hangot imitált. Más madarak hangját is kiválóan utánozta. Galambot, nyírfajdot, bagyot. Alig lehetett megkülönböztetni az igazitól. A tehenet is tudod. A férfi felbőgött. Mi a helyzet a lovakkal? Jasztány felnyerített. Berta nevetett. Karöltve tették meg a visszautat. A brasserijében Jostáin kihúzta neki a széket, mielőtt leült az asztalhoz. Tőkehala tettek sárgarépával és vajmártással. Miután este aludni tért, Berta azon tűnődött, milyen jól telt a nap. De azt kívánta, bár ne hallott volna arról a cseréről. Az embernek nem lenne szabad ennyire személyes dolgokat tudni a másokról amit azok nem tudnak saját magukról.